Примітка. Свідомо не подається інформація, що саме треба робити з обличчям на екрані за допомогою крові. Комп'ютер умить вимкнувся. І світло в кабінеті також. Навкруги запанувала така чорна темрява, що директорка на якусь хвильку подумала, що осліпла. Вимкнувся електричний обігрівач. Повіяло космічним холодом. У маленькому музейному садочку гучно завив пес. Директорка відчула чорний жах від контакту з холодом потойбіччя. Захотіла перехреститися, але права рука не слухалася. Та от, Поступово почали з'являтися тьмяні обриси чорних дерев за вікном. Жах попустив. Десь у кінці коридора гукнув охоронець. «Пробки вибило. Зараз поміняю». Повернулося світло. «Налякалися?» Охоронець із нічним черговим зазирнули до її кабінету. Зараз усе буде нормально. То ми відразу два електрочайники закип'ятили. Тому, певне, таке сталося. Ви вже нас вибачаєте?» Увімкнувся комп'ютер. На годиннику 23.10. Вона ще цілком встигає на метро. Зателефонувала синові, щоб зустрів її біля виходу. Син сказав, що саме йде по пиво до кіоску, щоб вона передзвонила, коли сідатиме в метро. І коли вона вже одягала пальто, залунав мобільний. «Ти ще в музеї? Слава Богу! То я таки їду до тебе!» Вона не встигла нічого відповісти, як він з'явився за вікном у саду, нетерпляче постукав у скло. Вона відчинила чорний хід. Він увірвався до кабінету, як навісний перелесник. Рвучко схопив її в обійми. Відпустив лише тоді, коли вона сказала, що треба замкнутися. І з новою силою потяг її до казенного шкіряного дивана. Дзвонив її мобільний. Дзвонив міський у приймальні. Вона знала, то її син, бо ж метро вже не працює, а її нема. Але коханий не відпускав її, хоча сам він під час їхніх попередніх зустрічей завжди відповідав на свій мобільний. Не сповільняючи руху кохання, давав коментарі, що від нього хотіла світова преса, або спілкувався зі своїм збісав високим керівництвом. Метро вже давно закрилося, але їхнє кохання тривало. «Ви ще тут?» – гукнув за дверей охоронець. Певне син зателефонував на вахту. «Бо ваш син хвилюється. Сказали, що їдете додому, а вас нема. Сказати, що ви тут і заночуєте?» «Прожени його!» – роздратовано стогнав коханий. «Я так скучив за тобою!» Вона вже не мала сил, а він не зупинявся. Фіранки не запнуто, світло увімкнено. Кабінет на першому поверсі, думала вона. Її погляд упав на виріб народних майстрів. Дерев'яну статуетку Леся Українки, на якій зачепилася майка коханого. Музей у центрі міста. Тут вони навіть не почують третіх півнів. Бо ж із третіми півнями дія магії мала би скінчитися. А може в комп'ютерного привороту якісь інші закони? О третій ночі, коли вони пили чай з тим самим кон'яком, він сказав, що завтра ввечері неодмінно приїде знову, а ще спробує заїхати в обідню перерву. Це триває вже кілька днів. Він буває в неї чи не щовечора. Їй вартує великих зусиль відпровадити його пізно ввечері, бо він щоразу готовий ночувати в її кабінеті. Ти можеш позбутися своєї посади, каже вона йому. То я піду старшим науковим до тебе в музей. Візьмеш мене? Тебе можуть вигнати з дому. То я піду жити до тебе. Чи я тобі потрібен лише з посадою і житлоплощою? Він знову тягне її до себе на коліна. Знову лізе до гудзиків на її ковтинці».